21 жовтня. В'язні розбурхуються, але їхні в'язниці досі тримаються. Зранку я заходив до Ларі, порадив йому відгукуватися на щасливчика, якщо, блукаючи лісами, почує від когось таке звернення. Для цього я вимушений був трохи поділитися з ним чужими умовиводами щодо його ролі. Він погодився діяти ще обачніше. Поділився я з ним і рештою здобутків, бо вважав нас партнерами. Розповів про все, окрім справжньої особи Лінди Ендербі. Не хотілося б мені руйнувати його ілюзії щодо милої літньої пані, чия компанія так його потішила. У всякому разі, пані дізналася про Ларі все, що смогла. Набряд багато, адже Телбот сторожко охороняє свою химерну таємницю. Тому я вирішив, не буде великого ризику, якщо Ларі ще трохи поплекає приємні спогади про візит. Хай ще кілька днів поживе з полудою на очах, тоді я її зніму. Чути щось нове про поліцію та шуканину? – запитав я. Вони досі розслідують справу, але допитали вже нібито всіх. Тепер заходилося обшукувати придорожні поля. Гадаю, їхня остання версія полягає в тім, що полісмени скинула кобила, яка згодом повернулася на їхню стайню. Мабуть, його не винесло. Може, поплив у море? Можливо. Без сумніву, вони добре пильнують, чи не винесе когось річка. Цікаво. Чи не сполохають вони графа, якщо, шукаючи, зайдуть досить далеко. Закладаюся, він уже перебрався. То ти теж думаєш, що він має ще й іншу криївку. ж, це в його стилі, і це слушно. Місце для втечі слід мати кожному. Обережності забагато не буває. А ти його маєш? Він усміхнувся. Надіюся, і ти теж. А ось коли я всміхаюся, по мені і не скажеш. Потім я рушив шукати сірохвістку, щоб спробувати вмовити її ще раз спуститися до крипти, Але її ніде не було. Зрештою я здався і посунув до Растова. Вапнюги я теж одразу не знайшов, тому заходився ставати дибки і зазирати у вікна. Побачив я там Растова власною особою. Згорбившись у кріслі, однією рукою він тримав пляшку горілки а другою притискав щось до грудей чи не ту свою ікону. Щось вирухнулося на підвіконі, і я впізнав свого недавнього помічника. Вопнюга підняв голову, подивився на мене, а тоді кивнув у бік сусідньої кімнати. Відтак сповз на підлогу і щезнув. Я підійшов до сусіднього вікна, яке було прочинене. Залічений хвиліт, там виліз змій. «Привіт, шипучий!» – привітався я. «Як воно?» Іноді я шкодую, що більше не живу в полях. Тепер я саме готувався до тривалої зимової сплячки. Погана нічка. Я виліз саме вчасно. Він знову за своє. П'є та співає сумних пісень. Перебравши міру, він може втягнути нас у неабияку хлебу. Хоч би в ніч ночі був, був тверезий. Сподіваємося на це. Ми рушили на задній двір. Чимало роботи? – запитав змій. Навіть не сумнівайся. Слухай нюху. Шев не каже мені всього, а ночовій день чи два тому згадував, що, мовляв, є ворожбицькі способи дізнатися, відчиняє хтось чи зачиняє. То правда? Він має рацію, але ті способи ненадійні, доки місяць не помре. На них потрібна чимала снага. Як довго часу має пройти? Кілька днів. Отже, всі зможуть дізнатися приналежність інших, і то скоро. Так і буде. Так завжди буває. Ось чому важливо спершу доробити всі спільні справи. Щойно проляже лінія фронту, колишні спільники можуть стати новими ворогами. Не хотілося б мені ворогувати з тобою чи ночовієм. І з цього теж не випливає, що ми мусимо повбивати одне одного до великої події. Я, власне, завжди сприймав такі замахи, як прояв слабкості. Але ж когось щоразу таки вбивають. Так, я щось таке чув. Проте це скидається мені на марнування енергії, бо ж до цього все одно б дійде в кінці. І половина з нас загине внаслідок реакції на перемогу другої половини. Суперники рідко діляться порівну. Завжди важко сказати, як розподіляться сили, чи хто з'явиться на герць. Чув, була колись гра, з якої всі гравці вибули останнього дня. Не з'явився ніхто. І це теж було неправильно. Подумай про це. Будь-хто, кому просто стало б відваги, міг би відчинити на свій лад. І коли вже буде відомо? Дуже скоро. Гадаю, хтось працює над цим аж тепер. А ти вже знаєш. Ні, проте невдовзі буду. Не люблю щось знати передчасно. Вапнюга заповз на старий пень, я всівся на землю поруч. Хоча б тому, провадив я, що це б завадило мені дещо в тебе зараз попросити. Що саме? Чи не міг би ти ще раз зазирнути до крипти? Хочу знати, чи грав досі там. Він помовчав, покрутився на сонечку виблизькою чолоскою. Тоді відказав. Ні, нам туди не треба. Чому? Я вже знаю, що він не там. Звідки? Минулої ночі я почепився на сливі, куди, як мені стало відомо, учащає голка під час годування. Щойно Кажан з'явився, я сказав йому. Добрий вечір. Це ти вапню? спитав він. Саме так, – відказав я. Як літається? Гаразд, гаразд, відповів гулка, а тобі як повзається? А, причудово, мовив я. Ти, мабуть, попоїсти прилетів. Так, завжди прилітаю сюди на останок, бо ж тут ростуть мої улюблені сливки, добрий десерт після комашні. Найліпше я бережу на кінець. Як і годиться, схвалив я, в усіх справах. Скажи ну, спитав я бо, поживши з Растовом, вже добре на такому знаюся. Ти колись куштував задавлені сливи падалиці, зморшкувати такі, на вигляд зіпсовані і неапетитні. Ні, мовив Кажан, це була б дурість, маючи стільки добрих слив на дереві. О, як? зауважив я. Але ж зовнішність, бувала блудна, і добрий, і поняття безперечно відносне». «Ти про що не зрозумів, Кажан?» «Я теж люблю фрукти», – пояснив я. І дізнався їхній секрет. Он ті, що там долі лежать, набагато ліпші від тих, що висять на гіллі. як так, – не повірив він. А секрет у тім, що, лежачи там, назавжди відрізані від джерела існування. Вони збирають решту життєвих сил, щоб повним чином рости далі. Так, вони від цього морхнуть, але сквашують із власної сутності особливий новий еліксир, з яким не зрівняються звичайні соки плодів на дереві. Вони значно смачніші? Ні, аж ніяк. Йдеться не тільки про смак, йдеться про міцний дух. Гадаю, варто спробувати ти не пожалкуєш, дуже рекомендую. Тож кажан злетів на землю, знайшов одну таку сливу і гризнув. Пе, -е вигукнув він, вони погані, пристиглі та й дай їм шанс на поліг Вкуси ще, проковтни, тоді ще дещицю, просто трошечки почекай. І голка скуштував іще, іще. Трохи згодом він сказав мені злегка паморочиться, але це навіть приємно. Він скуштував ще одну сливу. Тепер уже явно з більшою охотою. Тоді ще одну. За певний час він визнав, вапнювати мав рацію, у них щось дуже особливе, я відчуваю тепло. Так, підказав я, а запаморочення насправді не запаморочення, воно приємне. Бери ще, багато бери, сказав я йому, наберися, до не схочу. Незабаром слова його стали аж такі нерозбірливі, що я мусив сповзти з дерева, щоб, напевно, зрозуміти, що він каже. І тут я почав. Ти ж був із графом, коли він влаштував собі нові могили, чи не так? Ось так я й дізнався, де вони, а також почув, що минулої ночі граф саме перебирався до однієї з них. Закінчив розповідь вопнюга. Молодець, похвалив я, молодець. «Маю надію», – прокинувшись, він не почувається так зле, як ото я того ранку. «Я не став чекати, бо, як розумію, побачити змію у такому стані дуже кепсько», – принаймні Растов так стверджує. «У моєму випадку я побачив людей, усіх тих мимохідніх циганів, а потім, звісно, тебе». «Скільки ж могил є, окрім крипти?» «Дві», – відповів змій. Одна на південний захід, друга на південний схід. Хочу глянути. Я тебе відведу. Південно-захід наближче. ближче. Ходімо спершу туди. Ми рушили й перетнули ділянку місцевості, де я ще не був. Трохи згодом ми дійшли до цвинтарика, обгородженого ржавим залізним парканом. Брама не була замкнута, і я розчехнув її плече. «Сюди!» — мовив вапнюга, і я пішов за ним. Він привів мене до невеличкого мавзелею під головою вербою. — Там, — сказав змій, — склеп праворуч відчинено, у ньому нова труна. — Граф у середині? — Навряд. За словами голки він спав у другій могилі. Та я все одно зайшов і певний час обмацував віко лапами, перш ніж зміг його відчинити. Виявилося, що піднімається воно легко. Усередині було порожньо, якщо не брати до уваги кількох жмень землі на дні. «На вигляд справжня», – констатував я. «Тепер веди до другої». «Цього разу ми йшли довше. По дорозі я запитав. Чи Голка казав, коли саме влаштували ці могили?» «Кілька тижнів тому». «До безмісяча». «Так, він це дуже підкреслював». «Це я зруйную мою схему», – виснував я. А все ж так пасувало. Мені прикро. Ти певний, що саме так він сказав? Абсолютно. От халепа. Сонце яскраво світило, хоча на небі були хмаринки, не кажучи вже про добрячу їхню купу над будинком доброго доктора. Далі на південь. Північний вітерець ніс прохолоду. Ми просували крізь осінні барви, брунатні, червоні, жовті. Земля була волога, але не грузька. Я вдихав аромати лісу і землі. З віддаленого димаря вився димок, і я подумав про древніх богів. Цікаво, що вони змінять, якщо відкрити їм шлях назад? Світ може бути приємним або мерзенним місцем і без надприродного втручання. Ми знайшли власні способи робити те і все, визначили власне добро і лихо. Деякі боги дають чудові окремі ідеали, які варто брати за взірець але не конкретні настанови до виконання тут і тепер. Що ж до древніх, я не бачив жодного сенсу водитися з істотами геть чисто позамежними. Всяке таке, гадаю, має лишитися в абстрактних платонічних царинах, а не турбувати мене своєю фізичною присутністю. Я дихав запахами дерев'яного диму, глини та підгнилих опалих від вітру яблук, що лежали в затінку саду, і, мабуть, досі були вкриті вранішньою паморозю. Високо в небі, покрикуючи, летів у вирій ключ птахів. З-під ніг у мене чулося, як кріт риє землю. «Раз-то в щодня пиячить?» – запитав я. «Ні», – відказав вапнюга. «Почав щойно напередодні смерті місяця». «Чи заходила до нього Лінда Ендербі?» «Так, вони довго базікали про поезію і когось на ім'я Пушкін». «Ти не в курсі, чи вона помітила Альхазредову ікону?» То ти про неї знаєш. Ні, тверезий чи п'яний, він її нікому не покаже, доки час не настав. Коли я оце тебе шукав, то побачив, як він тримав щось подібне до ікони. Дерево десь три дюйми завишки дев'ять завдовжки. Так, і він справді виймав її нині зі схованки. Коли його сильна туга хапає, він утішаючись рине на берег галі і споглядає живий образ руїни. Галі, вигадане химерне озеро, фігурує в творах Чемберса, Лавкрафта. Назва його, ймовірно, походить від імені письменника, що його вигадав у своїй творчості Бріс. «Щоб нагадати собі, навіщо він це все робить?» «Це майже признання, що він зачиняє», – зауважив я. «Інколи мені здається, що ти зачиняєш нюху». «Наші очі зустрілися, і я завмер. Інколи треба ризикувати». «Так і є», – визнав я. «Зараза! То ми не самі!» «Не розголошуємо це», – застеріг я. «Пропоную більше про це не говорити». «Але скажи хоча б, чи знаєш ти про когось іще на нашому боці?» «Не знаю». Я рушив далі. Маленький ризик приніс маленьку перемогу. Ми проминули двій кокорів, що ремигали, опустивши голови. З боку садиби доброго доктора долинув стишаний гуркіт грому. Глянувши ліворуч, я зміг роздивитися свій пагорб. Оте собаче гніздо. «Ця друга могила лежить далі на південь?» – спитав я, коли ми звернули на путівець у південному напрямку. «Так!» «Та – прозичав змій. Я й далі намагався наочно уявити собі схему, розтягнуту в нові напрямки через ці нові осередки мешкання. Неприємно було то знаходити ймовірні центри, то губити їх знову. Могло здатися, що сили зі мною забавляються. Найтяжче було відмовитися від тих версій, що скидалися на дуже правдоподібні. Кінець кінцем ми дісталися чогось, що нагадувало родинний маєток, оскільки родини тієї давно вже не було. На сусідньому пагорбі стояли рештки будівлі, лишився від неї хіба що фундамент, а те, що лишилося від сім'ї, дехто взяв під крило. Я це помітив, коли прийшов за вапнюгою на заросле кладовище, паркан якого з трьох боків обвалився, а зі східного покосився. Змій підвів мене крізь високу траву до великого кам'яного надгробка. На цій ділянці були сліди недавнього риття. Камінь трохи підняли і засунули вбік, після чого лишилася вузька проласка, куди я явно міг протиснутися. Я засунув туди носа і понюшив. Пил. «Хочеш, зазирнув? запропонував вапнюга. «Лізьмо вдвох», – відповів я. «Після такої прогулянки хочу принаймні глянути». Я пробрався в отвір, спустився кількома нерівними сходинками. На дні була калюжа, і я її переступив. Але вона була не єдина, і всіх їх уникнути мені не вдалося. Було темно, але поступово я роздивився відчинену труну на узвищі. Поруч стояла друга труна, яку відсунули, щоб звільнити місце. Я підійшов, щоб нюхати гріб. Що я хотів там нанюхати, гадки не маю. Коли ми стрілися тієї ночі, грав зовсім не пахнув. Дуже тривожна ознака для когось із моїм темпераментом і нюховим апаратом. Підійшовши ближче і приглядівшись, я здивувався, що це він лишив вікові чиненим. Для особи його переконань це здавалося чимось дуже недоречним. Ставши на задні лапи, я поклав передню на бік труни і зазирнув усередину. Бапнюга поруч спитав, що там, і тут я усвідомив, що тихесенько згавкнув. «Гра стала серйозніша», – відказав я. Він видерся на край узвища, тоді і на творець гробу, де став дибки, наче змія на фараонському головному уборі. «Нічого собі!» – констатував змій. У труні на довгому чорному плащі лежав скелет. Одягнений досі був у темний костюм, тепер, щоправда, у дещо безладному вигляді, розціпнутий на грудях. Посеред грудини хтось увігнав під кутом здоровенний кілок, вістрій якого пройшло лівіше від хребта і засіло десь глибоко внизу. І в труні, і поза нею було чимало сухого пилу. «Здається, нове місце виявилося не таким таємним, як грав собі мислив», – зауважив я. «Цікаво, відчиняв він чи зачиняв?» – спитав вапнюга. «Гадаю, відчиняв, але, непевно, ми вже навряд дізнаємося». «Хто, по-твоєму, його пришпилив?» «Поки що не уявляю», – відказав я. і опустився на діл і відвернувся від труни. Тоді кинув оком на куточки і розколений запитав – «Бачиш десь голку?» «Ні. Гадаєш, вони і його вколошкали?» «Можливо. А якщо він таки об'явиться, його варто розпитати». Видершись сходами на світло, я рушив додому. «І що ж тепер?» – спитав вапнюга. «Маю зробити обхід». «То що, просто житимемо далі і чекатимемо, доки це трапиться знову?» «Ні. Ми будемо обережні. Хто плазом, хто під тюпцем, ми повернулися до нашої місцини». Джека не було. Улагодивши домашні справи, я пішов ділитися свіжими новинами зі Сірохвісткою. І неабияк здивувався, натрапивши на Джека, що теревенав собі з шаленою джил на її задвірку. У руці він тримав чашку цукру, мабуть, щойно позичив. З моїм приходом він завершив бесіду і розвернувся додому. Сірохвістки ніде не було. Супроводжуючи Джека, я почув, що, можливо, невдовзі ми поїдемо до міста по якісь звичайні припаси. Згодом, усе ще щукаючи Сєрохвістку, на дворі край дороги, я побачив великого детектива, досі перевдягненого Ліндою Ендербі, у його екіпажі. Наші погляди зустрілися на кілька довгих секунд. Тоді він проїхав. Я повернувся в будинок і довгенько подрімав. Прокинувшись надвечір, я знову зробив обхід. Ті, що в дзеркалі, досі були скупчені і трохи пульсували. Влада, здавалася дещо більше, хоча, можливо, це був просто лихий жарт пам'яті і уяви. Хоч як, а я вирішив звернути на це Джекову увагу, і то скоро. Попив, поїв, вийшов на двір, знову пошукав серехвістку, вона напівспала на сходах свого парадного входу. «Привіт! Шукав тебе вдень, сказав я. «Ми розминулися!» Вона позіхнула, потягнулася, почистила плечі. Я обдивлялася церквою дім викаря. «Була всередині?» «Ні, зате зазирала всюди, де змогла». «Щось цікаве?» «На столі в кабінеті вікарія череп». «Мементу морі», – зауважив я. Церковникам часто аж не тямелься від такого модлуху. Може, він вже був там, як вікарій заселився? Він у чаші. Чаші? Чаші. Старій чаші з пентаграмою, про яку стільки розмов. Он як? Отже, я помилявся, гадаючи, що це знаряддя доброго доктора. «Одну річ знайдено», – сказав я, і нещиро додав. А чи не підкажеш, де два жезли? Вона дивно глянула на мене і чопурилася собі, розповідаючи далі. А ще мені довелося дертися на стіну. Чому? Нагорі хтось плакав, тож я видряпалася шалівкою до вікна, звідти начебто лунав звук, і зазирнула. Побачила дівчину на ліжку. Синя сукня, на нозі довгий ланцюг. Другий кінець припнуто до рами ліжка. І хто ж це? Згодом я зустріла такелу. Правила кішка далі. Не схоже, що вона в захваті від спілкування з котами, та я все одно переконала їй розповісти, що ця дівчина Лінета – донька покійної парахової дружини Дженет від попереднього шлюбу. Чому вона прикута? За словами таке, її покарано за спробу втекти. Дуже підозріло. Скільки їй? Тринадцять. Так, те, що треба. Жертва, звісно ж. Звісно, і чим ти відплатила Вороні за інформацію? Я розповіла їй про нашу нічну зустріч із здоровенем і про ймовірний зв'язок циган з графом. Маєш дещо дізнатися про графа, сказав я і докладно переповів нашу з розвідку. Хай би на чиєму боці він не грав, не можу сказати, що жалкую через його вибуття, визнала кішка. Він був дуже моторошний. Ви зустрічалися? Бачила раз, як він ліз уночі з тої першої крипти, сховалася на гілці, щоб роздивитися. Він не би виплив звідти, ніби й м'язом не вирухнувш, просто линув, як у того вміє. Тоді постояв хвильку, його плащем бавився вітер, а сам граф озирався навколо, наче володів усім світом і самовирішував, яку частину зі своїх володінь волів би навідати. Потім розриготався. Того звуку я ніколи не забуду. Він просто відкинув голову і загавкав, але не по-твоєму, хіба що ти вмієш гавкати особливим способом, перш ніж з'їсти щось, що з'їде, набути не хоче. А це тебе й тішить, покращує апетит. Тоді він рушив, і я не вірила своїм очам. Він ставав усілякою всячиною, набував різних форм. Плач його розвивався всюди, він навіть був у різних місцях водночас. Нарешті граф покинув те місце, плач ніби відплив собі геть у місячному сяєві. І я цьому аж ніяк не засмутилася. Я чогось аж такого театрального не бачив, але познайомився з ним ще ближче, і враження він справи неабияке, сказав я. Трохи помовчавши, запитав, «Текела розповіла тобі ще щось, окрім як про лінету?» Схоже, тепер всі вважають, що центр буде в тому старому пастораті. Вікарій сказав їй, що в давні часи той будинок належав ще до більшої церкви, на південь звідси. Її зруйнував останній Генріх, щоб дати іншим приклад серйозності своїх намірів. Генріх. Англійський король Генріх Восьмий, який услабився своєю матримоніальною нестримністю, гоніннями на католиків та заснуванням власної англіканської церкви. Через це пасторат. Така добра версія, що мене аж дарує не графа так зіпсувати розрахунки. Ти вже обчислив нове місце? Ні, але невдовзі робитиму це. Даси мені знати? Візьму тебе з собою, запропонував я. Коли це буде? Завтра, мабуть. А поки що я збирався пробігтися до циганів. Навіщо? Інколи вони дуже колоритні. Хочеш зі мною? Наразд. Ми рушили дорогою. Ніч знову була ясна і дуже зоряна. Наближаючись до Ларіного будинку, я почув віддалену музику. Попереду вже виднілося вся його багать. Невдовзі я зміг розрізнити в музиці партії скрипки, гітари, тамбурина і однісінького барабана. Урешті-решт ми дійшли до схованки під возом, звідки можна було спостерігати. Пахло собаками, але вітер віяв у наш бік, тому жодний з них нас не потурбував. Кілька немолодих циганок танцювало. Хтось раптом завів плаксиву пісню. Музика була збурлива, рухи танцюристок стилізовані, подібні до кроків довгоногих птахів, що я їх бачив колись у тепліших краях. Вогнищ налічувалося чимало, від деяких долинали запахи куховарення, проте тіні важили у видовищі не менше, ніж світло, і завивання мені подобалося. Я ж бо на гавкоті і вітті знаюся. Ми трохи поспоглядали, захоплені строкатістю вбрання танцівниці музик, а рівною рухами та звуками. Вони зіграли кілька мотивів, а тоді скрипаль простягнув свою скрипку до купи глядачів і показав на неї. Хтось запротестував, але музика наполягав. Зрештою на світло вийшла жінка. За лічені хвилі я впізнав Лінду Ендербі. Очевидно, великий детектив робив ще один візит у вічливості. Тепер я роздивився в тіні і кремезну на високу постать його супутника. Повідмовлявшись для годиці, детектив прийняв таки скрипку і смичок. Торкнувся струна, тоді прилаштував інструмент, явно знаючи це діло. Підніс смичок, зробив довгу паузу і, ну, грати. Виходило у нього добре. Музика була не циганська, якась стара народна пісінка, що я її вже десь колись чув. Закінчивши, він негайно завів іншою, та ще у кількох варіаціях. Він грав і грав, і музика все дичавіла і дичавіла. Зненацька він припинив і ступив крок, ніби щойно повернувся зі сну до реальності. Великий детектив уклонився і повернув інструмент власнику, рухаючись у цей момент абсолютно по-чоловічому. Я подумав про все те кероване мислення, про майстерно розвинуту дедукцію, які допомогли йому сюди потрапити. Аж тут ця мить прояву несамовитості, що її він Либонь ретельно стримує. Потім він знову панував себе і, усміхнувшись, повернувся в роль жінки. У цьому я бачив прояви неабиякої сили волі і збагнув зненацьки, що він... Не просто якийсь там багатоликий переслідувач. Я враз збагнув, що він знайомиться з обсягом нашого задуму так само, як ми дізнаємося, якісь інші аспекти, що під кінець вже, можливо, дихатиме нам у спину, що він якоюсь мірою теж гравець. Ні, певніше сила в грі, і тут я відчув до нього таку повагу, яку відчував мало до кого з тих багатьох, що їх знав. Згодом, дорогою додому, сірахфістка сказала було добре ненадовго відволіктися. Так, погодився я, глянув на небо і зростав місяць.